Vaf Varlar voru ænúar fyrst á almarins eigu en fluttu svo til Amanslands. Komu inn í jáið eða veruldina með tímanum og stjórna ördu. Uppafs heiti valtafar veraldar. Líka kallaðir stórvaldið, vestur dróknar. Síðast þegar núminar gerðu innlás í Amansland kom alfaðir og greipi taumana. Vísvegar í bókinni. Til dæmis átján, fjördjú eitt, áttatjú 312 Valabyð eða valaborg, vallimar eða valmar, þó oft líkanóttar yfir valaland. 26, 37, 42, 58, 66, 71, 77, 78, 81-83, 92, 215, 218 og 1 Valaland, valinór, sama og amansland. Líka kallað verndaðaríkið, vala byggð, valimar eða valmar er hins vegar borg vala á valalandi, 37, 38, 114. Valar auki, kvenjumál um valroka, 30. Valar ómur, valar óma, veiði horn ormars, 27, 40, 84, 106. Vala sigð, vala sirka, stjörnumerki, takk skapatóms, 50, 201. Valdnýðingur, eða nýðingur, bögglir, viður nefni Morgots, 116, 228, 241, 264, 280 og 7. Valendill, eða valandill, yngsti sonur Ísildurs, tók við ríki af honum í Arnur, 330. Valhaugur, eða valköstur, Hátt enn dengin, var restur eftir þúsundu tára vorustu á kæfisöndum, líka kalladur tárahaugur, 226. Valinór, sjá valaland Vanjar eða Vanjar oft taldir gufugast í þjóðflokkur álfa Há álfar, fagur álfar fóringi þeirra var yngví fluttist til Ammanslands og í valabeigð 55, 56, 60, 62, 64, 67, 70, 71, 76, 90, 109, 114, 150, 156 158 286 Var að drottning eigin kona mannes Situr með honum á hágnævu. Hún skapaði stjörnurnar og setti þær upp á heimininn. Stjörnu drottning snæbjört elberið elberíð elendári tintarle kveikjan. 23 28 33 38 39 50 73 85 110 201, 285 Varð sléttan talat dyrnin fyrir norðan narkóþrond 170, 194, 199, 235, 240, 240 og 2 Blasiða 381 Var Úlfa eiga, tól inn gaurott Sókkallaðist Syrion segja eftir að Sauron vannana 181 198 201 Vatnadróttinn sjá Ilmir Vegbrauð álfa Lembas Meliena utpítitvi 231 234 236 Veggja endar Ramdal endir langa veggerr 341 178 Veiðiholt Thór en Farott Hæðir á hægri bakka eldvassins við Nárgofrand 140 194 Vesturdróttin Adúnakór 20. konungur Númenor sá fyrsti sem tók sér titil á Númenatungu og sýndi nafnhans ofleiti 322 Vesturdrótnar sjá Valar Vesturmörk nefrim um, smá skóvartspilda vestan Sirius fjóts sem er innan Beltis Miljónu 140 Vesturstorf er iador Landsvæði fyrir vestan Tokufjöll sem varð vestasti hluti Miðgarðs eftir umskakkan 56 102 105 168 300 329 330 333 338 Víði skóar Nan Tarin neðanlega við Cirion þar sem eldvatnið Narog sameinnist enni Þangað leitaði flótta fólk frá Gondolin 138 224 276 Vilja, einn af álfavaugunum sem gilgalað varðvitti og síðan Elrond, blár safír, steinn Loftsis. 322, 334. Villimaður skóganna. Durnefni Túrins í Bjarkaskógi. 247. Vind brjótur. Amon Súl. Þar er var virki Arnór ríkisins. 325, 326. Vinur Noldar. Það er áli. 39. Vitkar Vetringar, Istari, Saruman, Curunír, Míthrandír, Gandalfur, ráðagjestur, 58 335. Vonarstjarnan, Gil-Estel, hinn bjarta stjarna Silmarils sem Yarendil heldur á loft á styglingu sinni, 283. Væfra, ef æværi, eiginkona Mandosar, vefkona, vefur atburði sögunnar, 26. Vökuvatn, Quíviën, stöðuvatn á Miðgarði það sem álvar eða kvennar komu fyrst fram og þar fann ormar þá 50 til 52 58 91 265 völur eða vala drottningar meðal annars varda jávana valier 23 27